בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קמ"ה, מפסד על תורה רס"ו וליקוטי מוהר"ן. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שילתי בבית אדוני כל ימי חיי, אלחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר העולו, בצור ירוממני. ריבונו של עולם, רחם עלי בהחמיך העצומים ובחסדיך הרבים והגדולים. וזכני לקיים מצוות סוכה בזמנה, כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה, ותרייג מצוות התלויים בה. ובלב טוב ובשמחה גדולה. ואזכה שיהיו נמשכים אלי המוחין הקדושים, והחסדים הגדולים והנפלאים הנמשכים על עמך ישראל בימי חג הסוכות הקדוש, על ידי מצוות סוכה הקדושה והנוראה מאוד. שאז אימה מסככת על בניה, ואתה פורש סוכת רחמים וחיים ושלום עלינו. מלא רחמים, מלא רחמים, רחם עליי למען שמיך. אתה ידעת את לבבי כמה אני רחוק מאוד ממצוות סוכה, וכמה תחנונים ובקשות והפצרות בלי שיעור, אני צריך להתפלל ולהתחנן לפניך, שתזכני למוחים קדושים כאלה, לחסדים כאלה, באופן שאזכה לדעת אמיתי. לדעת של אדם, באופן שאזכה מהרה לצאת מבהמה לאדם, שאזכה לחוס על עצמי מעתה ולא יסוד מעשה בהמה, רק אזכה מהרה לדעת אמיתי שהוא גדר האדם, ואזכה לנעוק מהשפע של אדם ולא ינעק עוד מהשפע של בהמה, ואצא ואעלה מהרה מגדר הבהמה לגדר אדם. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם טוב ומטיב לכל. ורחמיו על כל מעשיו. חוס וחמול ורחם על הבהמות והחיות. וזקן ילתי ואת כל עמך בית ישראל, שלא נפגום במצוות סוכה כלל, באופן שיהיה העניקתנו תמיד משפע של אדם הנמשך מבחינת סוכה, ולא נצטרך לינק חס ושלום מהשפע של הבהמות, ולא נוציא לעצמנו השפע שלהם חס ושלום. למען לא נגרום חס ושלום מיטות בהמות וחיות בלא זמנם. ויקוים מקרא שכתוב, אדם ובהמה תושיע אדוני. ונאמר ברוך, פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך, שגר על אפיך ועשתורות צונך. ובכן יהי רצון מלפניך מלא רחמים וחסדים, שתשפיע עלינו דעת שלם ואמיתי על ידי מצוות סוכה הקדושה. באופן שנזכה אנחנו וכל עמך בית ישראל הצריכים לבנות בית שלא יזיק לנו הבניין כלל. ולא יגיע לנו שום סכנה בגוף והנפש וממון על ידי בניין ביתנו. רק אדרבה, נזכה כל אחד ואחד לבנות בית בקדושה ובטהרה גדולה, בחכמה ובתבונה ובדעת לקדושה. ויקוים מקרה שכתוב, בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. ונבנה ביתנו לשם אתנאי לעסוק בו בתורה ותפילה ולהכניס בו אורחים הגונים, עד שיהיה ביתנו בית תורה ותפילה. בית ועד לחכמים, ונקרא שם בשם אדוני אל עולם. ובכן, תזכנו על ידי מצוות סוכה הקדושה לשמוח בשמחה גדולה, בשמחת תורה. לסיים התורה ולהתחילה בשמחה וכתבה גדולה. נגיל ונסיס בזאת התורה, כי אילן הוא עוז ואורה. ותהיה בעזרנו בכל שנה ושנה לקיים מצוות סוכה בשלמות גדול כל כך. עד אשר נזכה לקבל את התורה משם מחדש בכל שנה ושנה. כי מסוכה יוצאת התורה, עד אשר על ידי כניסתנו לסוכה נזכה שיהיה נעשה מאיתנו בעצמנו תורה. שכל אחד מישראל יהיה נעשה ממנו תורה. אורייתא בישראל וקודשא בריך הוא כל אחד. וימשך עלינו על ידי מצוות סוכה הקדושה, קדושת חג השבועות, קדושת חודש סיוון, קדושת קבלת התורה. ריבונו של עולם, צרכינו מרובים מאוד, בלי שיעור, ודעתנו קצרה לבאר ולפרש חלק אלף ורבבה מהם. רחם עלינו למען שמיך ומלא משאלותינו לטובה ברחמים. וזכינו לקיים מצוות סוכה בזמנה, בשלמות, באופן שנזכה לכל מה שביקשנו מלפניך. שלא נגרום חס ושלום מיטת בהמות וחיות בלא זמנם. רק נהיה ניזונים ויונקים תמיד משפע של אדם שנמשך מבחינת סוכה. ותפרוס עלינו סוכת שלומך תמיד, ובצל כנפיך תסתירנו, ונזכה כל אחד ואחד המוכרח לעסוק בבניין שלהזיק לו הבניין כלל. רק תשמרנו ותגן עלינו בכוח קדושת סוכה שעמך ישראל מקיימים, שנזכה לבנות הבית בחוכמה אמיתית למען שמך לבד. ויהיה ביתנו בית שמגדלים בו תורה ותפילה, שנזכה לדבר בביתנו הרבה דברי תורה ותפילה כפי מה שקיבלנו מרבותינו הקדושים. ונזכה להמשיך בתוך ביתנו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים וכל טוב אמיתי לנצח בגשמיות וברוחניות, בזה ובבא. ובחמך רבים תשפיע לנו כל הוצאות והצטרכות שצריכים לבניין ביתנו בשפע גדול, ולא יגיע לנו שום עניות. ולא שום חוסר על ידי בניין ביתנו, ולא יטריד אותנו הבניין חס ושלום, ולבלבל אותנו כלל מעבודתך באמת. ותזמין לנו לכל אחד ואחד עצים המסוגלים לביתו, ויהיו מסודרים בהבניין כפי הסדר הראוי להם מששת ימי בראשית. ותסבב כל הסיבות לטובה באופן שיהיה הבניין רק לטובה בכל האופנים לנו לבנינו ולכל יוצא חלוצינו. מלא רחמים, אתה לבד יודע כל מה שנעשה בעניין הבניינים וכמה סכנות יש בהם, אבל אתה יודע כמה וכמה מוכרחים לבנות ביתם כי אי אפשר לשבת בחוץ. ובפרט איש ישראלי שצריך בית לעבודתו, לקבל בו שבת ויום טוב ולהכניס אורחים, ולגדל בו בניו לתלמוד תורה. ומה יעשה בשר ודם קרוץ מחומר, נבער מדעת, ובפרט כמוני היום, לכוון רצונך באמת בעניין זה ובכל העניינים. רחם עלינו למען שמך וזכנו להתנהג תמיד כרצונך באמת. אדוני יגמור בדי, אדוני חסדך לעולם מעשה על דרך על טרף. ויקוים בנו מקרא שכתוב, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ותמהר ותכעיש לגאולנו, ותבנה בית במקדשנו ותפארתנו. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ואהבו אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. עולותם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית צפילה יקרא לכל העמים. יהיו לרצון עם רפי וגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי.